Book 2 68กสิบแปดแปดสิบแปดแปดสิบแปดใหญ่เล็กใหใหญ่และเล็ก Groß und klein. Chang do yai. Der Elefant ist groß. Der Elefant ist groß. Nu do alek. Die Maus ist klein. Die Maus ist klein. Mird la swang. Dunkel und hell. Dunkel und hell. Die Nacht ist dunkel. Die Nacht ist dunkel. Der Tag ist hell. Der Tag ist hell. a l t und jung คุณปู่คุณตาของเราแก่มาก Unser Großvater ist sehr alt unser g r o ß v า t e ร ist sehr alt สเัจ็ดสบปีที่แล้วท่านยังหนุ่มฟูร์สิบสิบยาร์นวาระน็อคยุ่งฟูร์สิบสิบยาร n นวาระ n ็ุ่สวยและน่าเกลียด schön น n d h ä ฮ s l i c h Schön und hässlich. Pi si asuay. Der Schmetterling ist schön. Der Schmetterling ist schön. Mang mum nagliet. Die Spinne ist hässlich. Die Spinne ist hässlich. Un le palm. Dick und dünn. Dick und dünn. ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอมแพงและถูก teuer und billig teuer und billig rotlakarpen das Auto ist teuer das Auto ist teuer nangsepimrakatu die Zeitung ist billig die Zeitung ist billig